La cultura a la de la mà. Aires de cultura, cada dilluns, dimecres i divendres a partir de 2:15 de, de la tarda. Bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de cultura. Bona tarda, benvinguts, benvinguts. Bé. Avui on ens anarem? Em en vaig cap a Turquia avui. Avui em ve anar a Turquia però em ve de gust d'anar a tot arreu, com a tots a tots ens agrada anar a tot arreu i a tothom ens agrada veure coses curioses, és veritat o no? És, és veritat això a veure nosaltres tenim, per exemple la sardana una meravella sardana bonica com a música ben ballada, meravellosa i els que en saben més que fan passos especials i tot una meravella, una meravella, una meravella, una meravella. O sigui, el que vull dir amb això, tan sols, que mmm, quasi tot arreu tenen alguna cosa típica, o cantar o ballar, sempre hi ha una cosa que és típica d'allà i que verdaderament són la gent d'allà els que ho canten o els que ballen. A veure, cantar pot cantar tothom, perquè tothom pot aprendre, però ballar també necessites més pràctica quasi sempre ballar o necessites que te n'ensenyin o ets de la terra i ja n'has des de que eres petit. Per tant, a Turquia vull parlar dels, se'n diuen, dels que ballen. Primer de tot, vull dir que és algo que si un dia van a Turquia i no entren al programa, tampoc pagaran gran cosa amb un altre, amb un servei que vagin a una agència i preguntin per favor, hi ha una sortida per anar a veure els dervish. en diuen dervish, dervishes dervixes, però dervix és igual, dervixes, perquè val la pena, és una cosa típica d'ells nosaltres sí que és veritat no podem ballar-hi amb ells perquè no, no acabaríem uh, ballar amb ells que no, perquè té les seves passes té la seva manera de ser Té moltes coses Aleshores Aprendre-ho No pots aprendre-ho Com aquí es fa a les cerdanes I dius, mira, ara a la dreta, ara l'esquerra No, no es pots. Necessita saber-ne de veritat O aprendre'n de veritat A més a més És una cosa especial A veure, primer Tots els balls Representen, encara que no ens en donin en compte Una part de la història d'aquella terra la nostra sardana i tant, que representa, cosa de la nostra terra. Però ara avui no en parlem d'això, ja en parlarem. Llavors, allà hi ha un tipus de ball, això sí, el ballen sempre homes, però vestits com si fossin senyores. Què dic això? Per què ho dic? Perquè, verdaderament, ho fan els homes, és una cosa típica dels homes, no és típica dels dones. Si un dia n'hi ha un que sembli un home, ja no hi entro jo amb això, eh? però són homes. Eh? Això és una pràctica que forma part de la història d'ells, de la tradició, perquè és tradició de tota la, de molts anys, però de molts anys, una tradició de la seva terra, de les seves creències turques. D'acord les coses que no tenen tan valor no les explicaré perquè val la pena que diem el que importa aleshores signifiquen moltes coses signifiquen primer, quan acaben i ja diuen perfecció perquè l'àvia que estava dins de la sí o sigui, per entendre'ns la idea la idea a veure eh, a veure, és que vull ho vull explicar-ho perquè ho entenguin. Quan es fa aquest ball, la persona, la persona es converteix com si estigués sola completament. El seu cap, la seva manera de pensar, la seva, manera, la seva manera, de fer, la seva manera, la seva manera de donar voltes. És com si estigués dins una càpsula petita i que aquesta càpsula n'és voltant i voltant i voltant i voltant i voltant i voltant, però cada volta, perquè és voltar, voltar, voltar, voltar, voltar, cada volta té una representació. Té una representa algo. Primer de tot, primer de tot, és un ball que se'n diu un viatge espiritual. Per què? No pot ballar-ho tothom, és impossible. En realitat, la persona que el balla té que entrar en un món completament diferent, diferent i, és, i especial, cada un és el d'ell. Giren contínuament, no? Per què giren? Perquè el girar vol dir que venim de la Terra. I la Terra, que, és, que, és, que se sap? Que gira. I què passa? On tornem? A la Terra. Per tant, arribem a la Terra, i sortim de la Terra, i tornem a la Terra. Estem a la Terra. Donar voltes, perquè donar voltes no té principi ni final, no? Per tant, ja hi som. Llavors fa, al mateix temps, l'home que balla això que va vestit amb faldilles, porta unes faldilles, porta unes gegatetes i porta un barret, sempre, que és el famós típic de Turquia, aquell que fa cap amunt, no com un triangle. vale. Aleshores, l'home aquest, quan balla, es concentra tantíssim, mentre es dona voltes, que se sent diferent i superior a tots els altres. O sigui, ell, quan balla, no pensa en el que està ballant. Pensa jo ballo i tinc queuna volta si col·locar-me vuull anar en el meu lloc o pues en meu lloc, si no si em toca a donar volta en altre cantó, en altre cantó. Sí és, és, molt, és molt curiós perquè es tanquen a, a més dins. Soc el millor i estic amb els de més però soc superiors de més. i soc diferent. La meva intel·ligència també és diferent. Per tant, tot això és a la ment. Tantament, tant pensar en totes aquestes coses, arriba un moment que és un viatge, per això el diuen, espiritual. Perquè el que participa en aquest ball està ple d'amor, de ment, la ment, la mente, la ment, sap, sap que verdaderament té que ballar, perfecta per arribar a la perfecció. Per què? Només vaig dir una cosa: O sigui, el ballar d'aquesta manera és la perfecció. I la, la perfecció que fan és la perfecció divina. Per tant imaginentm ells ja pensen que són divins. <ríe> és que tot plegat és i tanquen els ulls, difícilment vorant un balerií d'aquests, d'en que obri els ulls. No s'equivoquen ni del lloc d'on està, bon la... ni on té que anar, ni on dia que deixar d'anar. O sigui, és com si la seva ment sense mirar el dirigeixi. O sigui, acaben agotats, eh? Acaben esgotats. O sí sigui, perquè fan treballar la ment. A veure, la gorra, el gorro que porten, la gorra, no és una gorra, ja hi he explicat abans, abans lo que era, no? Uh, com el dels turcs aquella cosa de turc així amunt triangular, com triangle vale? a veure representa, representa els desitjos eh? representa els desitjos per això porten aquesta, aquest barret posat a dalt a més és alt, eh? és alt. deu tenir me'n recordo que deu tenir uns 30 centímetres d'alçada vale. després porten una faldilla blanca perquè sempre són blancs, eh? Tot van blancs porta una faldilla blanca que significa els desitjos però enganxats a la, a la pell perquè el de dalt els desitjos del cap el de la faldilla els desitjos de lo que volen del seu cos vale? i després quan fan perquè el donen voltes és una faldilla molt ampla molt ample, i fa, doncs, imaginem-nos, es veuen els peus per sota, eh? com, com van donar voltes, donant volta. però clar, si tu portes una faldilla ample, ample, completament molt ampla que fa a donar voltes, doncs, fa totalment com una muntanya, no? la cintura és la muntanya i el baix és l'altre. Doncs, llavors, això, quan fan això d'aquesta manera, representa que és el camí a l'univers espiritual i etern. O sigui que, bueno, que tot, és, tot és una filosofia. Per això, encara que anem a veure, per exemple, diferents anys, el ball, el ball és exactament igual. Que les voltes que donen són les mateixes, no ho sé, no és, que és impossible contar les però que porten un ritme impressionant també. Els moviments que fan no s'equivoquen mai. I això que no es miren, perquè no es, els ulls estan sempre tancats. Comencen amb els braços creuats. Perquè Representa la unitat. Braços cruzats, representa la unitat. Per tant, estic enganxada una o l'altra. Vale? El girar, estira els braços. Significa una mà dreta, que l'aixeca molt amunt, que està ballant amb la mà dreta. Significa anar cap al cel, me'n vaig cap al cel. I amb l'esquerra significa que el que rep del don del cel del seu Déu el transmeten al món, ja o sigui que tot, tot plegat és una filosofia. Aleshores, com que giren al voltant del seu cort giren al voltant del cort de dreta a esquerra, de dreta a esquerra, sempre de dreta a esquerra. Per què significa que amb el dret i l'esquerra o sí, sigui, dret, dret, a, esquerra, a, a, a, eh, a, a, esquerra, abracen amb l'afecte i amb l'amor a tota la gent que viu i a totes les demés criatures del món. Imaginem-se, doncs, sí, no és una filosofia. Una filosofia, que torno a dir, vagin un any, vagin al cap de 13 anys, de 13 anys, de 14 anys, o del de que sigui, el ball és exactament igual, i verdaderament, quan acaben, estan esgotats. Estan esgotats. És una cerimònia. A més, hi han saludos, hi ha túniques hi, no, hi ha una quantitat de coses impressionant, impressionant, impressionant. Aleshores, sempre es fan, perquè és una cosa típica, s'obren les portes del posto, no ells porten la seva faldilla tocant a terra perquè després quan balla es comença a aixecar d'aquesta manera que he dit porten sempre aquest, aquest barret turc molt alt mànigues llargues com una armilla com una, una jaqueta curta perquè tot més, quan el posen els braços oberts amunt i la jaqueta està ben tancada ben, ben agafada vol dir doncs, la unió de tot el món de la terra, al cel enganxat al cos del ser humà o sí sigui que és una forma simbòlica representant representant el déu d'ells i la terra, i la terra, però la unió de lo ternal i lo diví. Ara, és una dansa que crec que el que no l'ha vist mai, doncs, veritablement és bonic, és bonica de veure. Sempre que t'expliquin una mica com funciona per què? Si només veus persones que van donar la volta, la donant la volta, donant la volta, aixequen els braços, ara els baixen, ara... i no t'expliquen el que és, normalment, normalment, normalment t'expliquen. Perquè sense explicar, això és igual que un quadre. Es Passes davant d'un quadre i no te'n dones compte de res. Si tens una persona al costat o que hagi t ha explicat una mica, ja no dic tot, perquè tot això que he explicat jo tampoc t'ho expliquen, tantes coses. Però, verdaderament, a Aquell quadre ja s'ha t'obert els ulls i ja l'entens perfectament. Doncs pues això és el mateix. O sigui, anant allà, primer, o que et donin un catàleg i que t'expliquin com és, o que tinguis una persona que abans d'entrar t'ho hagi explicat, perquè hi ha persones que no volen. No volen que els expliquin, que van a veure... Es pensen que van a veure una obra de teatre. No, no és una obra de teatre. És una cosa típica. Típica i que té que veure amb la vida d'ells. Nosaltres, la nostra sardana, també. Vol dir alguna cosa. Per tant, ells també tenen la seu, el seu dels derbix, que es di un derb que són els ballarinsaquests, derbix.s doncs, danssaires, la cerimònia d'ells és una cerimònia, és una cenemònia. I torno a dir que quan acaben acaben esgotats, perquè com que tot ho fan servir a través de la ment, ara estic, al, estic a la ment, ara estic a tocant el cel, ara estic bueno, clar, agota, ja no és físicament tan sols, és físic. I vera, qualsevol ball que sigui de unió de moltes persones tens que anar al mateix ritme no? o has de comptar o no has de comptar o has de saber de què va la cosa doncs aquests és, un, és la unió de tots ells però no es toquen amb les mans i en canvi van al mateix ritme i a més tot és mental per tant és molt interessant o sigui que bé amb una paraula el dia que vagin per allà o si han anat, saben que el que li estic dient és veritat, aleshores són coses curioses, perquè a tot arreu les danses són curioses a tot arreu, totes les danses per antigues que siguin representen alguna i aquí, on som aquí a la ràdio per la Forgeix, sabem que s'ha ballat i es balla i verdaderament tenen una història totes les danses que es fan totes tenen una dansa a veure, és una història i la història a vegades es converteix en llegenda i la llegenda queda el que hi ha una part molt de veritat. Ja està, és això. Però és bonic, és preciòs, a mi m'agraden molt tots els detalls que hi han per tot el món perquè totes representen alguna cosa, totes. Res més provisions acabat el temps. Amics, amigues, com sempre, gràcies per estar en el programa Ais de Cultura, que sabem que són moltes persones les que ens asegueixen i aleshores, com sempre, intentem doncs no falla mai gràcies per tots una abraçada molt gran per tots els oients, amics i amigues un petó d'aquells que no pot faltar mai i fes el dia que ve adeu, adeu, adeu, fins al dia vinent adeu, adeu, adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà